Tenim el taller per una nova institucionalitat al servei del bé comú. Aquí hi ha el Tafalla, hauria estat a Montse Venturós, la Montse Venturós l'alcaldessa i ha de casar avui una persona. I li han canviat l'hora no? L'havia de fer a una i baixava, però al final l'han volgut a les del matí i no pot estar dos llocs a l'hora. Per tant, ens quedarem sense la seva contribució. Eh, bé, bueno. Un company Joan, un company que té mínima experiència en món municipal, a part de lluitador de votació i molts altres temes, també de pensador al voltant de les idees de canvi i de ruptura des davant, des de la base. No? I quina és la idea de, de tota la TUP en si? No? Hi havia les, el procés, no? les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent que com no, el té una mesura de suspens, no? però igualment la idea és eh, continuar la tasca i la idea del taller és d'alguna manera recollir no? eixos o idees clau que haurien d'estar en aquest dispositiu a partir dels diferents àmbits de l'atur. No? En cada àmbit hi ha una persona, que en aquest cas sóc jo, que recull una mica les idees que surtin aquí, que repassarem entre totes i tots, a tots perquè eh, no se'n coli no se res, no em deixi res, i sense més, doncs el Joan eh, farà una grupa automàtica millor més, ell eh, i tal. No li agrada que vingui Però ens explicarà una mica, ens reduirà una temes i els farem davant. Tenim film les onges i Per tant, si comencem ara, no? Sí, senteu sí. una mica el tema i... sí, sí, sí, el és un intero... que... una, eh... sí, una intervenció inicial. Sí, una intervenció inicial i després de... cada... de... obrir el tema Està i sempre sobre la base de que, bueno, a millor no sento van matar en acceptar. Eh... Eh... Molta, bueno, amb ganes de col·laborar, però clar, estava més segur amb una taula en què eh, hi havia un membre de la CUP que explicava eh, la posició del CUP i llavors doncs, jo doncs, eh, aportava un altre element, una altra visió que entenc que és molt convergent, molt... que convergeix eh, amb, la, amb el procés que defenseu però que no se situa dintre del procés actual de, de que sóc molt escèptic respecte al procés actual. No? Sí. Per tant, per no entrar en aquesta qüestió, el que he volgut fer ha sigut una, una intervenció des del punt de vista del, de idees genèriques del republicanisme democràtic. S'ha parlat de la república catalana, doncs la intervenció inicial voluc anar amb les quantes idees genèriques... si sí, van a van explicar aquí ja i jo vull dir, bueno, jo un poc dir, no, no, la tracta que fortis ja. i més fos. Mirava res lo que he fet és eh, va regenerar lo que va el que jo pugui ara explicar és eh, una pràctica en moviments socials, sindicals, eh, nou anys d'Ajuntament, de regidor, onze eh, mesos de govern, fins que s'han volgut posar una proposta corrupta i vam la nostra cedida, no valia, la nostra moral, no? I també una reflexió sobre un dels elements fundants de la democràcia contemporània com és la Revolució Francesa, que seria el marc uh, o sigui, l'experiència i la reflexió uh, que s'han sentit a llavors, la mixta llavors la primera qüestió és que um, hi ha dos tipus de republicanisme el republicanisme liberal uh, i el republicanisme democràtic és a dir, si parlem de república i no volem per redondar en un simple canvi de forma d'eluminació eh, si volem fer un, eh, digueu, un procés o fer un de transformació més enllà de, de la reformació política eh, li hem de posar adjectiu la paraula república no es pot, eh, des del meu punt de vista, però, dir sense Eh, d'entrada, per tant cal, des del meu punt de vista, cal eh, fer una critica, cal partir d'una crítica del republicanisme liberal des, del punt de, des de la tradició eh, de la, del republicanisme democràtic. Eh, la tradició del republicanisme democràtic és molt vella, és, té més de 2000 anys el senat, ha anat creixent i anat eh, constituint-se a través de la història i es va bueno, doncs des d'Aristòtil, que era un antidemòcrata, però que definia la democràcia amb, amb una molt de classe no? i la religió. La democràcia és quan manen els pobres. Si manen els rics és oligarquia. A la, a la política des diuen això. No? Vull dir, per tant, que tenim un referent de... de... Ciceró, Jefferson, Rousseau, Winston-Lid, tota una llarga tradició que arriba, doncs, fins la, que arriba doncs fins la Comuna de París, que arriba fins als Consells Obrers de, de principis del segle XX, etc. No? Aquesta seria la tradició en la que un republicanisme democràtic actual s'hauria d'inscriure. No per mirar enrere, però sí a partir de que no hem d'inventar grans coses que les coses estan d'alguna manera inventades i el que es tracta és de desenvolupar-les a les condicions d'avui. No? Perquè una de les coses que a la meva data es nota faltar és es nota una mica en no, la nova, en la nomenada nova política és, és un cert danisme. Adenisme. Sí. adenisme. Eh, jo arribo a la política i ja sóc... Bé, bueno, sí. està tot per inventar. No, hi ha una tradició, hi ha una a la no tenim per què agafar-nos dogmàticament i de forma ortodoxa però que són un punt de partida d'experiència d'importants bé d'altra banda també si volem si parlem del republicanisme el republicanisme liberal recorrirà com que és un, és un republicanisme fet per una república d'elits de, de finories recorrirà a una suposada ciència política que avui en dia es diu politologia eh, que des del meu punt de vista és un, un procediment, és, és una, un tipus de coneixement que permet que les elits es reprodueixin elles mateixes i que apliquin el que anomenen governança que és absolutament el contrari des del punt de vista de la democràcia governança doncs, serà la manera en què les elites poden adequar els seus sistemes polítics, a partir de determinats coneixements, etc, a els canvis perquè canviï tot i al final no canvi res. No? Per tant, eh, partiríem de la base de que la política per un, per un republicanisme democràtic no és una ciència, és un art, és una prudència, és eh, una capacitat que té el conjunt dels ciutadans un dels ciutadans atenes eren els polítics. els polites no eren només uns quants que estaven a dalt de la taula de l'assemblea sinó que això, això incloia mecanismes com la rotació permanent de càrrecs, eh, com fins i tot el sorteig, etc. No? Ara això semblava insòlit però funcionava i funcionava i tenia capacitat executiva bona capacitat executiva no? per tant partiríem de la base de que Uh, el republicanisme democràtic uh, parteix de que és el, tot allò que legisla uh, que, que tota, tota, tota llei per ser llei ha d'estar legislada pel conjunt del poble si, si està legislada per una minoria elit, elitista es tracta d'una llei tirànica que no, no mereix el nom de llei i per tant que no es pot, no es pot desobeir eh, diguem-ne però ja deia a la, si bé a la república li hem de posar adjectiu a la democràcia i jo estic contestant les preguntes que se m'han fet amb els deures eh? a, la, la, a la democràcia des del meu punt de vista no li podem posar adjectius eh, si diem democràcia representativa eh, estem, no estem dient democràcia Sí, és un oximora eh, la democràcia és enemiga de la representació altre problema és com es pot aplicar això el tamany de la, dels, dels, dels llocs de sobirania, dels espais de sobirania etc. No? com més lluny ni més grans són els estats o els supraestats més lluny està la sobirania de poder-se aplicar i, per tant, i, i el mecanisme de la representació no supleix el mecanisme de la representació és un mecanisme en la que el ciutadà, com deia Rousseau, els anglesos es pensen que són lliures perquè cada 4 anys surten i voten. no s'ha tradigut ho feien no tots els angleos, però. Això és una po mà. En aquesta tradició de pensament de Rousseau, Robespierre, Jefferson, etc que cal dir ells viure una mica el pensament d'una república democràtica. No? També, eh, democràcia participativa, la, la pregunta o bueno, l'orientació per a discutir, a curt termini com s'hauria d'articular el model actual democràcia representativa? Jo no aneu. Règim liberal representatiu. El que tenim avui, no, si li diem democràcia, Eh, li estem fent ja, li estem donant la paraula a l'altre a l'adversari no? eh, per tant, doncs, com es podria articular això? Amb la màxima participació de la ciutadania no? doncs, bueno, des del meu punt de vista eh, si no hi ha participació constant i permanent de, de la gent, no podem parlar sí, és una sí, democràcia representativa és un oxymoron, no, no, democràcia participativa per mi és una reiteració innecessària. Està bé que ho posem potser per denunciar que el que en diuen democràcia no ho és, però des del meu punt de vista no fa falta. O sigui, Diem-li democràcia. No? I neguem que lo seu sigui democràcia. Com també l'adjectiu la, de democràcia radical. No? Eh, L'objectiu de democràcia radical eh, ens, ens condiciona moltíssim perquè li estem, estem dient que la democràcia que diem representativa és lo realista lo que pot ser i que lo, la democràcia radical és una utopia inabastable que a lo millor algun dia passaria, etc. No? O sigui, nosaltres mateixos autorgant quan, quan eh, fent aquestes concessions eh, verbals estem, diguem-ne, incorporant el llenguatge de l'aparçari i no, ens estem impossibilitant de pensar eh, sobre, eh, sobre, realment sobre la demanda. Per tant, per mi el que es tracta és senzillament de conquerir la democràcia si ens posem en plan realista i sabem que no la conquesta de la democràcia és una cosa que passi d'avui per demà eh, podem parlar de democratització val? Eh, procés de democratització del conjunt i no limitat al procés institucional sinó al conjunt de la societat després explicaré el perquè què perquè si sí, el procés de democratització es fa només en lo institucional i no es democratitza el conjunt de la societat si no es conquerís la, la democràcia el conjunt de la societat eh, aquest, aquesta ah, no, la suposada democràcia en lo institucional serà, eh, ser, no, no tindrà base de, de, de, no tindrà no tindrà una correspondència amb la, amb la realitat no? llavors bueno, ensenyat això quins serien alguns dels principis que aquesta tradició que us he mencionat a plantejar pel, pel tema d'una de, república democràtica no? eh, la primera qüestió és aquesta idea que, que la sobirania no és divisiva això cal sentit dir a, a la dona aquesta que surt els divendres a, a donar arroz pel sac és una frase que han adoptat per, eh, per fer exactament el contrari dels que pensaven això. Per tant, la, la famosa divisió tripartita del, dels poders, eh, la eh, d'allò que s'atribueix a Montesquieu, eh, el check and Balance, que s'atribueix a les exposicions de, de, de la revolució anglesa de 1688 i tot això, Eh, aquest sistema que s'atribueix també a, a la vessant reaccionària i conservadora de la revolució americana aquest sistema de divisió de poders eh, és un sistema que és contrari a les idees bàsiques del republicanisme democràtic en la seva tradició eh, i, eh, la, primera, la primera idea que tots aquests pensadors ens assenyalaran és que el govern és a dir, el poder executiu és l'enemic que combatre. O sigui, és el perill. Eh, L'experiència de les revolucions que fan, que han fet processos constituents eh, ha estat que eh, el que s'avançava en el legislatiu a l'hora de fer una gran Constitució amb uns grans principis meravellosos, que algunes d'elles són absolutament meravelloses i s'han de lligar, no? Eh, doncs el poder executiu acotiu ho liquidava. Per tant, la primera idea és que el Poder Executiu i el Poder Legislatiu no tenen el mateix. No poden tenir, o sigui, no poden estar equiparats. El Poder Executiu és un simple òrgan d'execució d'allò que diu la sobirania popular. Si li donem la capacitat de d'abatar i de no obeir allò que diu el Poder Legislatiu, Eh, doncs estem anul·lant la democràcia senzillament, per tant, la no divisió i, en el, i de manera similar amb el tema del poder judicial que veieu l'experiència nostra que un, un poder judicial liquida, eh, pot liquidar amb una simple resolució una, una, una decisió d'un un poder, un poder legislatiu altra cosa és que estem a, a l'estat espanyol i que hi pugui haver una contradicció entre el poder legislatiu català i l'espanyol i això porti a un, de, a, a un immens debat el que sigui, però que un poder judicial i més designat per determinats partits o sigui, sense aquest tipus d'independència això és, per tant falsetat de falsetat en les teories de la democràcia liberal de la, del republicanisme liberal eh, d'aquesta divisió i per i rebuig per part del, del republicanisme és Penseu que en el període més radical de la Revolució Francesa, 1793-1794, qui tenia el poder legislatiu i executiu al mateix temps era la Convenció Nacional i el Consell de Ministres estava prohibit. O sigui, el ministre, què és un ministre? És un que a un, el que li dona una missió. O sigui, que a vegades diuen mandatari i pensem que el mandatari és el que mana. No, el mandatari és aquell a qui se li dona un mandat el poder legislatiu li donava un mandat al ministre perquè l'apliqués i si no, i si no i el que feia era controlar que l'apliqués i impedia que el Consell de Ministres es reunís perquè una reunió de ministres eh, un, eh, doncs era un perill perquè volia dir que havia passaria el que havia passat del 89 al 92 que era que l'assemblea feia uns grans principis i després en realitat es reformaven en no res en amb uns canvis, amb un canvi des de dalt. No? Per tant, la primera, la primera cosa d'aquesta seria que, que la primera idea d'aquesta és, és que la sobirania no és divisible. Però hi ha un altre aspecte, que com que tenim, tenim d'acceptar que encara no estem en la república de les comunes, dels ajuntaments, la república comunal, no? en, el, en el procés capellà, eh s'ha d'acceptar des del realisme un cert grau de representació per tant la república catalana tindrà un poder legislatiu que serà escollit pels ciutadans però aquest poder sabeu que jo, jo vaig participar aquí algú també va participar per edat, però no gaire, afortunadament amb un anterior procés constituent eh, la constitució del 78 en, en, en el terreny dels, de les declaracions de drets socials i tot això era sumament avançada, inclús amb alguns aspectes amb altres aspectes. però en lo polític impedir que això es pus aplicar. I un dels mecanismes que ha marcat el règim del 78 és una llei electoral que de forma que està feta per impedir qualsevol canvi des de dintre d'aquesta des o sigui, cal trencar amb aquest règim perquè des de dins no es pot fer perquè aquesta llei electoral no ho permet. Per això també inclou a Catalunya la, la no Llei electoral de Catalunya per tant, i ara seré molt radical i amb això i potser algú dirà doncs pues no pot ser, el que sigui si la de sobirania nacional la sobirania popular com ho voleu dir, és indivisible una sola circunscripció electoral a Catalunya i proporcionalitat pura sense eh, impedir que el PACMA pugui tenir un o dos diputats perquè no arribi al 3% o al 2% o al que es marqui la, és a dir que jo, ciutadà de Sabadell, voti el mateix del meu vot tingui el mateix valor que el ciutadà de, perdó, el ciutadà de Berga si no estarem fent una eh, no solament ja aquest retrocés, aquest pas primer d'una república que tingui un cert grau de representació sinó que a més estarem deformant la representació i impedint el canvi eh, necessàriament al conjunt de Catalunya D'altra banda, eh, en aquest pensament del republicanisme d'aquesta tradició, eh, el problema la centralització d'aquest conjunt de, de, de poder proper que serien els que són els ajuntaments, que en aquest cas més haurien de ser petits perquè els ajuntaments grans són com un país, i és una cosa bastant més gran que Mòna o per dire de manera, per dir no. No sé si que lo menjor. No ho sé ara no ho sé. Eh, la, la forma de centralització d'aquestes sobiranies és, diguem, el, aquest poder legislatiu únic el poder legislatiu. però eh, llavors la, el, el lloc on s'han d'aplicar les decisions del poder eh, legislatiu és en els municipis i per tant poc ha estat eh, entre el poder legislatiu, únic i indivisible i eh, diguem-ne, el lloc on s'aplica l'esquerra està, està. està en el terreny de principis eh? això, no, això després eh, una força política si és que, és, que no, no, no hi confio gaire algun, alguna vegada algun punt de vista d'aquest doncs eh, hauria d'articular la, la seva política per arribar-ho no? d'altra banda, que abans deia la, el, que si la, la democràcia si el procés de democratització era només es feia a nivell de la institució imaginem que s'adopta això però eh, la democràcia s'atura a la porta de l'empresa és la característica del règim que vivim o sigui, suposadament els regents que els proclamen que és una democràcia, però la democràcia a la porta de l'empresa s'acaba. A la porta de l'empresa hi ha un tirà eh, que, si és l'empresari o si és el gerent que, que gestiona l'empresa en nom dels, del, del, del, dels accionistes, no? imposa una autèntica dictadura. En alguns moments, en els moments en què els de baix tenen una mica de força, podrà negociar això amb els sindicats, una mica no? Però um, per doncs. per tant, um, una democràcia, una república democràtica catalana en la qual la democràcia s'aturés a, a les portes de l'empresa i ja no estic parlant de passar al socialisme o no? parlo de que hi hagi un, un cert grau de democràcia a dins de l'empresa. Doncs seria un, una república que no seria democràtica, seria o seria virtualment, però, però també una república que no pogués decidir sobre la seva moneda i sobre eh, com es, eh, que no tingués constitucionalitzat el tema del deute, és a dir, la prohibició constitucional de que el dèficit de l'Estat es financí a partir dels de, eh, mercats de financers internacionals. Això, vull dir, llavors és una república suposadament democràtica que és una república d'esclaus del deute. Avui en dia els ciutadans espanyols devem tots, tots els que estem aquí, cada un de no, no, no entre nosaltres al sinó cada un de nosaltres, 23.000 euros, eh, cada un. Els hem de pagar, no els paguem amb, pagant quotes d'una hipoteca, els paguem amb retalls, etc. No? I, I això és producte d'una situació tirànica i dictatorial que és que l'estat espanyol però si la futura república catalana fes això, fes això seria el mateix hi hauria un canvi de substància considera que primera que no ha d'haver exercit no i segona que s'ha de financiar quin és el mecanisme que, que l'únic mecanisme que, que hi ha perquè això es pugui fer d'una altra manera que doncs és el que tenen la majoria dels estats del món i no tenim molts estats que estem ni trobant a Europa que seria un banc central i tenim moneda pròpia que et permet l'estat ha de fer una mica de dèficit per poder eh, fer obres socials per poder eh, no sé, per fer un programa d'inversiós o que sigui, monetitzar el deute mm, i acau amb... ja no sé si ja m'estic passant ja més a l'alcompte eh, llavors val. llavors l'altre la, aspecte és que quan parlem de procés constituent la primera cosa que ens hem de preguntar és si hi ha subjecte constituent. O sigui, un procés constituent eh, fet per les elites eh, no podem dir que és un, és un procés constituent, naturalment, per fer una república aristocràtica, amb un llenguatge clàssic, elitista, amb un llenguatge més modern. Per tant, eh, el procés constituent no pot ser obra d'uns lletreferits, d'uns juristes molt fins, que reben mandat de dalt i, sense control, redacten una Constitució meravellosa en els principis, però però tramposa amb els mecanismes que constitueixen el règim polític. Eh, jo no, no sé si avui tenim, tenim una gran mobilització popular, una immensa mobilització popular, però si no sé si avui en dia podem dir que tenim o està en procés de constitució un subjecte de constitució. Que es digui fonts de Catalunya, i que eh, activament doni mandat als diputats que redactaran-la per Un a la, la constitució, una constitució sense mandat imperatiu del, del poble, des del meu punt de vista, al que jo ja dic, la redacció pot ser meravellosa, però segur que està plena de rampes, segur. I això vol dir que no, necess... que, que no podem separar la constitució jurídica de la constitució material. Fé, què és, què pensa, Quin etos? quina cultura material de vida? Què ens proposem fer? Què vo... com volem produir, que, què volem produir i com volem produir? Eh, com volem el nostre territori? Això, eh, això és la constitució material, la jurídica, pot ser meravellosa, però si entra en contradicció amb la Constitució material, tampoc no ens ho serviria. No? Per tant, són línies, ja veieu que són línies que segurament moltes de vosaltres ja, ja les coneixeu, les mireu, i per tant no... Però com que havia de fer una, intro, una introducció i acabo amb la darrera qüestió. I eh, on ja es pregunta, és a la primera pregunta, com s'hauria d'articular el model actual la democràcia representativa, la màxima participació de la ciutadania organitzada i la que no. Jo això sóc molt de gran xiu. O sigui, no crec que la, que la política sigui una ciència. La política és el que fa la gent. La política és experiència i és un art eh, en la que l'experiència et dicta eh, a partir del coneixement què pots fer i què no pots fer. Per tant, Granchi en un moment dels quaderns em eh, diu no, no podem preveure la política no és previsible l'únic que podem preveure és que hi haurà llum. Sí, això sí que ho podem preveure perquè ens ho dicta l'experiència. Per tant, des del meu punt de vista eh, bueno, jo suposo que la Montse hauria ha donat una altra versió eh, i, des del meu punt de vista no podem preveure el que sí que podem preveure és que si ens proposem realment una república democràtica i no una república liberal, la lluita serà molt dura, i si no hi ha lluita molt dura mmm, vol dir que acabarem en una república liberal però jo ho deixaria aquí Molt bé, doncs hem tingut Ara tenim una hora, aproximadament, fins que acabi al taller. Ja hem dit que la gent s'ha incorporat una mica més tard que la se tenia un casament i per això no ha pogut venir, hi ha canviat el de casament. Llavors el taller, ara el Joan Tafalla ha fet la introducció, i hi ha com tres blocs de discussió. Al finals podem fer els blocs de discussió com ens doni la gana, però una mica per sistematitzar el tema és... Primer tenim el, el punt del Fòrum Social Constituent, sabeu que hi ha aquesta proposta, que, que a més que les conclusions del procés que s'ha de feres s'ha de fer una consulta vinculant a la gent de Catalunya per, per diferents aspectes que han estat incorporats a la l'obcució, les preguntes clares i concretes. No? després del segon bloc que és de continguts no? i a partir d' estratègies de mobilització. No? que serie com els tres blocs de discussió que nosaltres hem hem d'encarar. Jo he apuntat quatre coses que després tothom horà pott més, que era, una, la preeminença del legislatiu per sobre l'executiu, no? la democràcia econòmica dins de l'assamptom, o sigui, com i donem cotiput, encara que el tafella d'ella que no donar-li cognom a democràcia, però com aconseguir la democràcia econòmica d'alguna manera també, Hi ha un altre tema important, que és quin paper juga el deute i la moneda en el, en el control de les institucions, no? perquè entre nosaltres hem parlat de com fer institucions pel bé comú i si no són lliures de poder aplicar les polítiques, perquè han de seguir el dictat d'unes institucions internacionals doncs és un típic fer no? i després eh, un altre punt que era quin mecanisme de redacció de la Constitució podien fer perquè les institucions han no? s'està sentit són quatre aspectes que jo volia destacar de llavors com anirem funcionant aixequeu la mà, no us conec estem gravat tota la podència doncs el procés és una mica incòmodo però el micro és necessari i llavors doncs Aixigueu la mà, jo us apuntant, fem intervencions de dos 3 minuts. Quan jo us digui així, doncs tenim un minut per acabar de sintetitzar la idea i després ho podem tornar a demanar una altra paraula, d'acord? Doncs sense més, quan vulgueu. Jo m'aixecaré i li passarà el micro. Bueno, jo diria que això de, de muntar una, una república constituent doncs és una cosa molt gran. Eh? I que, jo crec que de, de, el poble, bueno, de, jo crec que estem madurant, o sigui que no, no se'ns pot demanar més perquè no estem aprenent. Eh? Llavors, eh, també en, en línies generals, jo crec que el que està passant, els diversos que tenim i que... El que està passant és perquè el que diuen, no?, la dita aquesta que en certa mesura ens mereixem el que tenim en el sentit que així, hi, ha, hi ha petites eh, persones, bueno, grups que estan lluitant per sortir de per tot això, però en general doncs encara la, la maduració del poble encara no és suficient. Jo, jo crec que ara tenim una, una oportunitat en la, en la possibilitat de de la independència i de fer una constitució eh, hi, ha, hi ha grups que estan també lluitant per fer-ho, que no s'hi posin els partits polítics sinó que siguin eh, des de baix en assemblees i que passa que tot això és molt difícil perquè encara no, no, no tenim la costum de fer-ho i bueno, jo crec que, que a poc a poc ho anirem fent perquè Eh, jo crec que estem en un, en un moment de canvi i que moltes institucions i, eh, estan també en procés de canvi però que la inèrcia encara és molt gran o sigui, eh, haurà de ser una cosa lenta perquè eh, la inèrcia encara pesa molt de tot això no? i en quan al deute que totes aquestes coses estan, que se'ns escapen no? doncs, eh, jo crec que es pot fer eh, la, la, la desobediència a partir de de força que t'havien tenut a l'UJ. destacar una cosa. No pot ser que el cap de la exposició, vull comentar que, que és important, que és la penitenciació de l'intervi associatiu, i el, i el comentari que ens que, que és una exposició, pot tenir principis però tenia mecanismes, perquè simplement hi ha aquestes dues idees, que són clars, que treballar. Per fer això, vull dir una comedia nova perquè abans parlem de participació jurídica. S'ha parlat de Ciutadà, de Ciutadà, per exemple, per exemple, per exemple, l'executiu europeu, etc. Però abans estic sent en aquestes coses, que s'han de implementar, però també s'ha de dir altres opcions, d'acord? Jo segurament volia comentar-ho per segur que algun dia, perquè per se'n preocupar-ho. Eh, la meva, meva opció és que haurem de pensar en com controlem l'executiu, la legislativa que controli l'executiu, o no. I, si ho trobem sempre controli l'executiu també, perquè si, si amb aquesta que legislativa, per anar a una presa cada vegada més a aquesta activa, és un procés. Hem d'acceptar que també hi un paper en el control de les institucions i les polítiques. Hem de treballar perquè jo ho he sentit molt poc. Es parla de com participar en la política, com si tots volguéssim ser diputats, però jo m'agradaria a vegades, eh, també per fer una idea, m'agradaria ser controlador o, o interventor. Tot, perquè hem d'acceptar també que ens equivoquem i qualsevol eh, diputat i qualsevol de nosaltres potser les eleccions que podíem prendre no serien les més eficients i això basta totes les altres de la vida. Llavors, hi ha un percentatge d'aquest acceptar l'error i és que si tu controles l'execució de qualsevol activitat i, i controles que es passi amb, amb bon efecte que no hi ha s'acordaments privats d'això, encara que se s'innevoqui, doncs correcte. Per mi és un molt clau això d'exposició vital de eh, totes les persones. I això no es parla, I crec que s'hauria de, de... la proposta que faig ara, i que he de llançar-la per donar puntis i que... A part de qualsevol procés de participació de Collegis Eh, d'alguna forma servir d'alguns sistemes que estiguin en els meus mecanismes de constitució que no han de ser només en el principi, sinó fins i que es normalitzar el que s'ha de tallar a l'arra d'això. les institucions són necessàries en eh, les institucions i diguem, la seva la comprensió legal en la Constitució, doncs hi ha una realitat, I, que seria buscar alguna fórmula perquè a través de... ara posaré com un exemple, però simplement posaré com un exemple, no? l'aficionat de la funció del poble no seria solament una persona que, que està allà per dir o altres queixes, eh, que no... sinó que és d'alguna forma que s'aprofite l'experiència de dins dos sindicats, experiència de la natura popular, experiència d'autotats oficis, experiències de, de les eleccions que hi ha moltes persones, no, de les ciutadans. Totes aquestes figures s'haurien d'entreveixar com a experiència perquè és una figura que si, que seria Supervisor o Controlador de l'Executiu. De francès, no ho van els Diputats Públics. participació també ho fer. Jo m'imagino, d'acord, una afeccionadora de del poble i que qualsevol persona una persona que acaba a la universitat, una persona que té un negoci propi que pot dedicar a una sèrie de a les setmanes o a les tardes o a les altres, d'alguna forma, incorporar a l'executiu. Quan dic això, per exemple, és com si haguéssim un meteorològic de Catalunya i haguéssim un estudiant de física de la universitat, una persona jubilada o tres persones que tinguessin accés a tots els documents, etc., i poguessin, eh, d'alguna forma, controlar el d'estància. Seria no solament participació en la legislació, sinó participació en el control. És una idea que m'agradaria que ens apuntés perquè la poguéssim debatir i migrar. Gràcies. Bon dia, Toni i Toni, som a la Plataforma Constituïm, i eh, voldria posar-vos algun partit de reflexions sobre tots vosaltres. Les volia fer en un ordre invers, però a partir de la interrupció que m'agrada moltíssim eh, canviarà l'ordre. I la teva preocupació eh, ha estat molt eh, debatuda dintre el nostre grup, que vam fer una la Constitució que vam lliure al Parlament el mes de maig. I una de les eh, qüestions que, que més es preocupava nosaltres i a que hem fet moltes aportacions, va ser precisament aquest control eh, de l'executiu, també del legislatiu, també dels diputats eh, alegres. I un element eh, que van creure que seria bo per poder tenir aquest control és que, ja eh, aquí van coincidir tots, és que l'executiu havia de tenir dos, o estàs només, dos controls, el parlamentari per la banda, però també el de la ciutadania. Així normalment no es respecta, hi ha un control parlamentari, ciutadania no que veu ni vota, més enllà a votar un per cada, cada quatre anys. El que nosaltres vam proposar, i és un, només una proposta, una, una eina de, de debat, però que ens semblava un bon punt de partida, era que hi hagués la possibilitat de d'implementar el que diem nosaltres, accions de revocació. És a dir, si un membre de l'executiu, o eh? un, un diputat electe, no compleix amb el que ens va dir que faria quan el bon van... Però eh? eh? eh? no només quan ha dit un president entre els Estats Units, sinó que això ho poguéssim extendre a qualsevol membre de l'executiu i, fins també al Parlament. I que hi hagués una sindicatura electoral i es tenies tots aquests processos i d'una manera, eh, potser ara no és el moment però nosaltres tenim una proposta molt, molt, molt ja reglamentada en quins percentatges es pugui promoure o una acció de revocació que eh, portés a terme aquesta, aquest control insisteixo, no només per part del, del Parlament sinó de la cincolònia és a dir, que un grup de ciutadans en un moment donat on no, també no podem ser podres arreplegats però com uns, amb uns eh, determinats poguessin de la seva revocació d'un membre de l'executiu o fins i tot un membre del Parlament perquè no ha estat complint allò que ens havia dit que referida. Això per una banda de treball com igual per a una la idea És oh, doncs hi sí, ha accions de, de mandat de revocació. I la segona reflexió era respecte al procés constituent, un dels petits punts que, que en Joan ha tocat i aquí comparteixo absolutament el que deien, això de ser un procés de baix cap a dalt. I eh, avui, després d'haver-ho parlat amb diferents eh, entitats que estan involucrades, no sembla que per part dels nostres polítics hi hagi un, un mandat clar de d'això com s'ha de dur eh, a terme en qualsevol cas, jo crec que és molt bona una iniciativa com que eh, avui estem a participant tots, on puguem fer aportacions no es puguin recollir i que d'alguna manera se'ls pugui canalitzar cap al Parlament Constituent o a aquells diputats que hauran de redactar aquesta Constitució. No es veu això. Uh, jo ja en dic Guillem, uh, s'ha de ocupar sentona. Uh, jo a nivell municipal molts, hi, ha, hi ha alguns comens de l'esquerra i han començat que és, el tema de controlar... Però lo que, que sempre s'ha fet des de dalt cap a baix, que són les auditories ciutadanes. Normalment que no dic que ningú no fa una peça o un mecanisme de control, però clar, sempre va del govern cap avall. Jo crec que seria molt interessant abordar eh, com iniciatives, eh, adoptive, iniciatives legislatives ciutadanes, però en altres no et, no només a nivell de legislatiu de proposar, sinó que abans de control i tot això, que doncs també trobaria molt, molt interessant. Després de, jo crec que a l'hora de, de, de fer la Constitució jo crec que hi ha experiències bastant interessants sobretot a Sud-amèrica, Venezuela, Ecuador que també es podien servir no com a model general, ja sabem que és una cultura diferent però ens poden servir sobretot sobre idees de, de com han, com han fet o sobretot el tema de, de elegir les persones que puguin fer la Constitució que jo trobo interessant i ben interessant ara sí? En cas, aviam que ho faran deies, deixar les altres idees, que fa que caig que crec que no s'expliquen, i que no hagi ni idees, Però una cosa que sí que... perquè que em veig en el que, no, que tu, és que la democràcia no és per les polítiques, sinó que s'ha de fer també pel nostre dia a dia. I, és a dir, per exemple, a l'hora de treballar jo crec que bueno, la constitució que nosaltres podíem fer seria que si treballem a una empresa cooperativa o no que sigui, per exemple, els treballadors que siguin implicats des de la producció a la part econòmica. Vale? O sigui que eh, bueno, doncs la producció d'aquest producte no sà ve, doncs a dir-m'hi en què fem, anem tots, s'assoltem tots i el endavant. Això seria una mica potenciar el que genèricament és, és la cooperativa i així portar-ho tot a l'empresa d'una o d'una altra i jo que t'hauria de refletir així perquè això sí que cedaria una autèntica participació en quant al tema econòmic. Uh, en quant al, al problema legislatiu jo entenc que les coses tenien que anar de, de la segura manera i també és una idea, eh, no sabia com repetir-ho en, en paraules, en lletres en text. Però sí que crec que uh, la legislatura ha de vindre perquè el poble manifesta un problema o una inquietud el legislatiu sempre quan estiguem parlant de partit de, de democràcia participativa hauria que recollir això, legislar-ho i tornar-ho a baixar al poble perquè ell reprendés el fet no de si la proposta de, de, de llei és vàlida o no és vàlida per definir el seu problema. Això també crec que seria una gran participació del poble, és a dir, el, el, poble, el problema és el del poble, el, els problemes, el, el, el surt al poble, el legislatiu mira de la seva feina, que és el regisla, i baixa un altre cop al poble perquè digui, sí, aquesta és solució que canvien a dient, o oh, no. Eh, llavors, perquè a la universitat que us preocupa, que hi hagi també, sí, que ho veig a la d'oixena, eh, és eh, el fet de... De, bueno, de quan un polític hauria de te quedar aquí, Allà, per mi és que la política, Allà, els representants polítics que nosaltres eh, eh, tenim com a tal representants per mi tenien que ser és a dir, no ara un que es presenta per el que sigui, no, sinó que el poble proposa que aquell home, o els motius que sigui, perquè se creu que és millor o que es més o més o, o més adequat per aquella feina, es proposa. En un moment que aquests que han procurat a aquest senyor eh, li demanen la dimissió, aquella seria obligat a, a demitir. Tot això, i que dic, són idees que em costaria molt ficar-les en temps, que són idees. Jo bueno, m'havia no apuntat perquè volia introduir un tema també, però breu, eh. Ara encontroleu a mi el tema que són interrets. A, veure, ja, a ja està. Com a filleta. No, el, el tema aquest. Hi ha un punt no, que estem parlant molt de institucions tal com les coneixen no? i hem parlat molt d'entorns en de la CUP però també a fora i altres entorns del poder popular i no el poder popular com una entelequia d'una cosa estranya que era de partir d'un procés revolucionari o no sé què també, sinó que moltes vegades no, estem veient també els ajuntaments potser el company de l'Ajuntament no el pot explicar com s'arriba un ajuntament i resulta que no té els mecanismes de generar poder popular perquè per, per llei ha d'haver un secretari que ho ha de signar, o no sé què no sé quantos. Per tant, jo que a la, a la nova Constitució o a les noves institucions que han de sortir quan han d'estar regulades per la nova Constitució catalana, s'ha de plantejar també posar aquí una mica davant de aquest tema, com volem articular el, el poder popular. No? I el poder no des del punt de vista tracta, ara potser li faig una altra qualta falla, però ell m'explicava un dia que al seu poble doncs, les escoles són totes d'acord i hi ha un moment que eren capaces no?, de gestionar la inversió que tocava al poble de manera coordinada i que no depenien d'un regidor, una regidora que donés aquesta escola primera, i aquesta escola segona, sinó que hi havia un poder popular a les escoles que gestionava això. Llavors jo crec que aquest sentit, que és molt pragmàtic, és molt real, crec que d'alguna manera havíem de, de parlar, per no oblidar-ho, de com empoderem estructures que estan més enllà de l'estructura votada, perquè si no, que jo estic super d'acord amb els revocatoris, més s'hauríem de fer, no? ara no hi havia Rajoy o potser no hi hauria moltes coses més si hi hauria revocatoris, però crec que també hauríem de parlar potser aquí d'introduir aquest tema de com posem a la Constitució la idea de, del poder comunal. No sé si vols explicar una mica tu això. La no, és un exemplar molt, és una cosa molt petita que va durar mentre els onzonesos que vam estar al govern i per tant va desaparèixer, depenia de que siguessin en el govern nosaltres, no? vull dir, va desaparèixer. Però, bueno, van quedar restes, eh, Badia del Vallès és, el, és la localitat de Catalunya amb un territori més petit, 0,7 quilòmetres quadrats, amb una densitat de població la més elevada de, de, de Catalunya com a municipi en la, a Barcelona hi ha barris que tenen més parafico com a municipi, amb la renta per càpita més baixa, amb la amb la xifra de d'atur més alta i amb, el, amb la despesa per, per l'habitat municipal més baixa potser, bé, bueno, potser l'any passat potser ha avançat en aquest terreny però tampoc no seria cap alegria eh, perquè estaríem al penúltim o el que sigui Llavors, quan entrar al govern, quan es va produir la independència municipal, ens van donar la independència, ens van donar la clau, però no ens van donar el duro. per tant, vull dir, la independència absolutament instrumental per treure's un problema de sobre. I en, el, en la localitat hi havien en l'aspecte d'ensenyament, hi havien ehm com portavam com 15 anys sense una sola inversió a les escoles zero, és l'abandonament total. No? I llavors eh, el nou ajuntament es va proposar eh, des de la part nostra de govern i va aconseguir negociar amb el departament perquè hi hagués una inversió i forçar l'altra part perquè hagués inversió municipal. I es, es va plantejar un pla. Però nosaltres no no o sigui, el que vam fer va ser activar a la comunitat eh, escolar, perquè què determinés, tenint en compte els diners que s'havien aconseguit, que no eren més que els que s'havien aconseguit, eh, de, després de molta mobilització i de molta pressió i tal, doncs perquè la pròpia comunitat determinés, no es podien resoldre tots els problemes, però la pròpia comunitat determinés el mecanisme, o sigui, les prioritats, fes llistat, i tractés de sortir del corporativisme de cada escola o de cada i sí, tractés entre tots de fer unes prioritats això té un, té un límit que és que mm, estàvem gestionant la misèria que havíem aconseguit després de... de o sigui, tampoc no ho podem elevar a eh, gran categoria però va, va ser un element que va, jo crec que va elevar la consciència de col·lectivitat de, de la gent però no la a la confrontació. No? Jo necessito pintar, o necessito aquesta tanca, o necessito... Bueno, és molt, un exemple molt petit, però són elements en la que què, si es, si, es, si es fan les coses de tenir en compte un plantejament democràtic, eh, diguem es poden donar vies de, de solució de determinats problemes. I pot, anar, pot néixer una experiència de, de treball col·lectiu. La comunitat va continuar reivindicant després tota l'aplicació d'Odo Pla, perquè Pla havia d'aplicar amb un parell d'anys i va continuar com organitzada, diguem-ne, reivindicant i controlant l'aplicació, l'aplicació de del que ells havien decidit. El que no havien decidit és que no havien tret prous diners de dalt. Clar. O sigui, vam treure bastant, o sigui, va haver-se un tomb, però no era tot el que necessitàvem, diguem-ne. Això és l'any 94-95. Quines paraules? Hola. Jo, jo una pregunta pel Joan és uh, quina opinió et mereix l'experiència i les propostes del confederalisme democràtic dels punts i si penses que pot tenir alguna, diguem, alguna trasllació de cara a un procés constituent em poses en un problema perquè... Primer fem una mica... Sí, sí, si hi sí, sí, un... si vols contestar... Sí, si hi ha més sí. paraules, doncs contestes. Més paraules, algú que vulgui... Gent... Si hem volgut començar l'hora... Veus... Sí, sí, no, ah, no. ah, com que he vingut tal, igual, és una cosa que s'ha eh? Però aquest que dèiem de, que la Constitució es reflectís eh, o que d'alguna manera posés a l'abast formes de l'emigracia econòmica, de la mobilització magnífica, etc. I també pensant amb el, el títol no, de, de, del taller, no, de la nova institucionalitat i tal, eh, jo, jo volia proposar que, que seria interessant d'aquests es alguna cosa que bueno, doncs, encara que no es vegi pragmàtica perquè no està a l'abast, no? per si ho va ser en el seu moment aquí a Catalunya. No? Que és que la Constitució, per exemple, permet-hi altres formes institucionals, econòmiques, que no siguin l'empresa, eh? i fins i més enllà de l'empresa cooperativa, on som la col·lectivitat i la col·lectivització. I ho dic pensant que fins i tot d'aquí vam arribar a formular un d'aquests de col·lectivització, que té forma legal, que és un d'aquests de col·lectivització. I aleshores, potser estaria bé, òbviament, no a un nivell de decret, no? perquè estem a banda de la Constitució, però eh, treballar o plantejar o qüestionar dins d'aquesta aquest, Constitució aquests elements de col·lectivitat i col·lectivització i com a mínim que fos permeable i que, els fes, que no els barres el pas i que els fes possibles, no? d'alguna manera. Pensant més, no tant en el sentit de que consti en la Constitució, sinó en el debat i el procés, diguéssim, de debat social i de discussió i d'horitzó que això planteja no? més que gaire bueno, jo en aquest tema volia introduir tres coses Una de, a l'hora de parlar d'institucions estem com creant no, el mínim garant que farà que funcionin funcioni com a societat. No? Perquè més enllà de les institucions que fem a nivell legal, hi ha altres entitats i col·lectius que funcionen a banda, els institucionalitzats. No? Llavors, en aquest cas, m'agradaria fer ínfasi en que, per exemple, en l'actual marc constitucional que tenim del 78, en l'economia, per exemple, està la pròpia Constitució com que les organitzacions empresarials i els sindicats tenen un paper sobre l'economia. No? però on estan aquells col·lectius invisibles? No? Hi ha tota una sèrie de col·lectius invisibles que, que haurien de participar en altres afers, no? per exemple. No Imaginant-me, no, doncs per què no hi ha les polítiques d'immigració, A la pròpia Constitució també un article que digui que la, que la gent que no és ciutadana i que és immigrant també ha de participar, igual que estan blindats les patronals i els sindicats en el tema econòmic. No? Una mica introduir aquesta variable. No? quins col·lectius han de determinar quines polítiques, no? com a mínim. Estic parlant, dir, pot participar tothom, però vull dir, quins col·lectius mínims, no? tal com es fa amb l'economia. No? I lligant una mica amb el que aquí de democràcia econòmica, en un debat que vam tindre aquí de la CUP de Castelló de Barcelona, quan parlàvem de democratitzar, anava tot molt lligat a les condicions materials de la gent. És a dir quan democratitzem, sí que és veritat que va fer un gran pas quan es va els representants hi havia un, no? un moment que se'ls va remunerar i això els va donar doncs, independència no? és, a dir, és a dir, algú que era des eh, de qualsevol classe social podria dedicar-se a política perquè era remunerada la feina política, però clar, això està donant eh, unes condicions materials només a un límit de gent no? en aquest cas, si imaginem el Parlament de Catalunya a 130 persones però què passa amb la resta dels 7 milions? com tenen no Diguéssim, aquesta autonomia, és a dir, com conciliem la vida personal i la política. Llavors aquí ja s'ha de parlar de reduir jornades laborals, etc. i repartir. Bé, i això va molt lligat al tema de democratitzar, no? Falsar la conciliació. I després una altra sèrie, que sempre tots aquests debats que parlem d'institucionalitat, sempre ens oblidem d'una pota que des la Unitat Popularment Desenvolupat, que és la justícia. I crec, o m'hagi sentit, si algú sap, un model de justícia, diguéssim, més, en aquesta línia. No, perquè és, com la Constitució tot està lligat, no? Estem parlant, potser, a altres tallers. Avui es presenta la idea d'un de, prestatut eh, dels treballadors i treballadores de Catalunya. Aquí o sigui, que hi haurà espais, aquí, el debat ha d'anar per on vulguem, però la idea és crear una mica conclusions d'aquell espai. I la idea d'avui aquí és parlar una mica de com fer institucions del, pel bé comú, d'alguna manera, llavors sense més, per recordar una mica el tema, perquè també hi ha espais de com, dels drets, de qui té el de ciutadania, tot això. No Hi ha altres tallers que parlen d'aquests temes. Precisament, per, per continuar eh, el que tu dius, la pena que has comentat per tu d'aquests sectors submisibles com els instituts que analitzem, doncs el lloc que l'àrea és sobre el que vull parlar i ho vull dir, és, una eh, pregunta, quina proposta teniu per a aquest eh, poder legislatiu per a aquest preminer? Quina proposta hi ha, jo crec que, eh, a part del sistema clàssic de democràcia representativa, que, que és inèvitable tenir-ho perquè hi ha un moment de transició, hi ha, ha realitat, crec que necessari, com podem lligar-ho amb la participació ciutadana i si quina altra institució es pot crear i m'imagino que no... Jo us ja s'ha inventat, no ho inventaré res, a sumar de res és saber si ja teniu previs alguna cosa. I de fer participar a totes aquestes setmanes, etc. però a totes aquestes també. Jo crec que Hi ha una cosa que s'ha de tomar, que funciona el connecte social. I ja s'ha inventat. No s'ha de tenir en situació inventat que és solament. Però d'alguna forma arriba que és idea que es fa poc o fa un que com un Parlament, de ciutadans, jo crec que més ciutadans ja haurien de ser organitzacions socials o sigui, de qualsevol associació d'amics de, de dels ocells o sigui, qualsevol que pogués participar en aquest, aquest Parlament que sigui col·legislatiu que tingui alguns poder i, i la seva aprovació per segons quines lleis o, més que lleis orgàniques seria lleis que també el Parlament, si agrada o l'associació ens pogués eh, a, a, si, si és necessari dir com articulem a la Constitució quins mecanismes per crear una doble càmera que sigui no només de, de posar representatius, sinó que es poden rebatre, revocar, etc. Però, però també d'un teixit associatiu, de donar poder polític i com collegir De quina forma hem de saber, quines experiències ja ha algú sap, o, o si el que jo ja està inventat, o també seria que, que per aquest taller seria més el debat que més gent apuntada. Hi ha un tercer bloc que no hem parlat gaire, que és el tema de quina estratègia de mobilització, perquè podem parlar de moltes coses bones de tenir la, la Constitució i la nova institucionalitat, però si mirem aquí company, jo parlava dels processos latinamericans, no? sense la mobilització prèvia al carrer, el poder constituent no hauria arribat a fer unes, concurs, unes constitucions potser tan avançades. I la, lligant amb el que deia el Tapallat, potser la baixada de mobilització ha estat fent que els executius estiguin saltant les seves pròpires constitucions. No? Per d'alguna manera també per aconseguir una bona Constitució i després mantenir el poder constituent obert i articular la idea d'aquesta del poder Popular, calen també estratègies de mobilització, que és un tercer bloc, que potser haurien de començar a d'encetar ara, que ens, queden, que ens queden 20 minuts, però si no hi ha paraules, que la gent va pensant, jo vaig deixar preguntes en l'aire, si hi ha un equip, si vols contestar-ho del Congregat, democràtic i després donem pas al Guillem, què diré Guillem, no té llei? A veure, jo... O sigui, del, de l'evolució aquesta del, del Kurdistan he llegit quatre articles, per tant no, no puc donar una opinió. Però per la, lo poc que he llegit sembla que l'únic que estan fent és recuperar la vella tradició de la república comunal. Comunal vol dir ajuntaments la sobirania, el lloc d'aplicació de la sobirania són els municipis són els ajuntaments, petits perquè es parar, perquè si són massa grans tampoc no, no hi ha mecanisme per parlar i llavors doncs, el que sí que veig imprescindible és una centralització de la sobirania nacional en un en un poder eh, legislatiu que puc explicar de l'entrada no? o sigui, no et puc donar una opinió perquè tinc pendent de llegir els llibres del, de l'americà i tot això i no, del que no sé prepareixo no, no? prepareixo no parlar perquè per, per, per. Jo també he trobat molt interessant aquesta idea, sobretot perquè ara estem parlant de moltes propostes, però ens trobem, com abans ha comentat Gramsci, i també anaria a Gramsci un altre cop, perquè ara el nostre pensament, diguéssim, alcalde, aquestes persones aquí, ens trobem per desgràcia que no és, no és hegemònica en la, en la nostra societat catalana i això hem de pensar en, en, com a l'hora de construir realment, com tirant endavant la, el procés de constitucional de Catalunya i espero dels països catalans d'establir aliances altres forces d'esquerra que en aquest moments potser no són independentistes però jo crec que seran totalment necessàries a l'hora si volem construir un, un país nou amb, una, amb unes mínimes condicions perquè si no ens trobarem amb, amb, amb una república catalana liderada per desgràcia per el Partit Democràtic o la Convergència d'Ara amb, amb una república liberal com abans sabíem. Paraules? Parlant d'estratègies que ens mira jo... Eh... Participo en, la, en una cosa que es diu BTC, que és l'Assemblea de Barris per un, per, un, per un Turisme Sostenible. I participo, participo en força els barris. Jo crec que potser es donarà el pas, no? però per ara no. no? Que si eh, d'un tema mh, agafessin un tema general eh, del barri, doncs seria una manera de començar una, una petita estructura que ja hi hagi. Bueno, jo retot diré si no la va veure a la companya de Bolívia que va explicar una mica com van anar el procés constitucional allà i realment ells l'estratègia que van fer a, a, a, a banda de l'electoral, electoral, no? que és articular-se en una candidatura unitària molt àmplia, no? que va ser el MAS, liderat per Leo Morales, van fer una constitució trosset a trosset, tot a dir, Bolívia té un territori que em sembla que són com 10 milions, i territoris més que Catalunya, si m'equivoco, però puc equivocar, eh? però de, de, de milions són deu milions d'habitants. Amb, no sé, com 17 comunitats indígenes, vull dir que una varitat bar de pluralitat, no? diguéssim, i van anar trosset a trosset i la van fer, diguéssim, en engelleria inversa, és dir, no, van fer un procés que tothom anava fer propostes, propostes, i després van articular, diguéssim, com una espècie de constitució popular que és la que era com el mandat que aquest partit, el MAS, tenia que defensar allà. Llavors jo crec que això és una que pot endrescar perquè tothom se sent part del de que surti fruit d'aquí. És evident que hi haurà divergències en algun lloc i s'haurà de revisar, però és l'única forma, o crec jo, que que com el concepte d'organitat popular es pot arribar a articular alguna I això vol dir que s'ha d'haver un reconeixement mutu entre agents, socials i actors, no partir de zero, reconèixer la feina que ja hi ha feta, vull dir que hi ha molta feina feta en aquest àmbit, inclús ja la Constitució feta o vàries, vull dir que una mica jo crec que és això treballar la unitat des de proposta de base si sí. voleu eh. Eh, volia simplement eh com, o sigui, afirmar una mica la de, de, de pensar la democràcia en, en els principis per pobres en les ciutadans. Tenem que aquí eh, penso que probablement havien de pensar bastant en el tema de la relació institucional del segonants si han de ser presidencialistes però no, eh o sigui, clarament. També hauríem de pensar, per exemple, crec que seria una qüestió important, si la, si la llei electoral, per exemple, en els municipis, doncs, no hauria de permetre o ser facilitadora de una mica de, de trencar la, la productocràcia, en el sentit de, de dir doncs, que poguessin haver fàcils, fos fàcil la constitució de drets electors que connectessin doncs, amb mogudes o amb problemàtiques eh, que es viuen en els barris o en els territoris de les ciutat i en aquest sentit jo penso que, que seria una, una qüestió important, és a dir que com d'alguna manera les dinàmiques municipals haurien de trencar amb les dinàmiques de partits que bueno, pues que, que simplement eh, funcionen des del centre i que eh, jo crec que fan una mica la... d'alguna manera fan la pilula la democràcia en aquest sentit, no? perquè votes en, en, en claus de partits i de de grans ideologies, però, doncs, per exemple, les preocupacions eh, genuïnes d'alguns llocs eh, que, que acumulen mogudes, etc., no tenen una via de representació. Jo penso que si hi haguessin possibilitats de... això, de, de, de, de, de, de grups de vector, per exemple, amb facilitat, no?, de, de presentar-se, etc., podria tenir. aquestes de, de, No sé. Darrere. Es queden uns 14 minuts ens queden uns 14 minuts però podem allargar un poquet més, però més. disculpa perquè no us hem dit el començament de dues posicions però t'hi ha referit amb una resposta de les que donaves Comentaves que el legislatiu pensaves que no havia d'estar dintre dos municipis eh? no, no és això no m'he no, no, no dit pel que estava sentit eh? Eh, i una mica lligant dient ara, em sembla que, que dintre de qualsevol estructura de, de poder entre dintre de que, que hi hagi el municipi eh, seria una, una cosa centralíssima i dintre de l'actual àmbit històric i del moment que tenim eh, segurament pot ser l'únic on no dependrien precisament de majories que no tenim i que per tant, eh, dins del, del nou del procés aquest no, com lo que que t'avisen més que vingui després de no que vindrà de la serà, doncs, establir algunes formes, de democràcia directa, també de socialització de béns i de defensa de drets socials, perquè a mi em sembla que en quan parlem de tenir al davant Eh, amb les totes aliances que s'han construït que no s'han construïdes però que, que, que calen o serà molt complicat eh, en altres àmbits eh, acabar establint i ja no dic eh, allò que voldríem sinó alguna cosa que s'hi apropi més que no pas allò que tenim ara no? i em sabria que, que aquest seria doncs, un dels, dels punts d'importància de l'actual moment per molt breument amb el que deia abans el, el Manet, que ho comparteixo al 100%, eh, la, la proposta que aquest sentit crec que podria ser passar de llistes tancades quan anem a votar uns candidats que ens apareixen als partits i que no podem proposar nosaltres a fer-lo llistes obertes, de manera que votessis a la persona i no, i no necessàriament al partit i lligat amb això acabar amb la disciplina de partits és a dir, el, el que té que fer el candidat electe és defensar els interessos d'aquells que l'han votat no d'aquelles instruccions que dictamina el partit que pot estar centralitzada a Barcelona molt lluny d'un nucli rural a l'UJI, per exemple. No? Per tant, la proposta seria, potser, per a un i que tu deies, d'entres obertes i, i acabar disciplinant el partit. Jo, jo no seria el que... que Bé, bueno, la, la idea, jo no ho sé com materialitzar-lo, eh? però la idea... La idea fonamental és que si pensem que la democràcia ha de partir de la base i que les preocupacions i les inquietuds de la gent, les reals, no, eh, han de ser la lògica que guí unes eleccions en un municipi, aquesta lògica no és a quin posen. els partits i les preocupacions eh, que, que molt sovint doncs, bueno, són de campanya, etc etcètera, etcètera. Llavors, que trobes en la teva ciutat que es vota a, a Convergència o es vota al PSC o es vota a tal eh, perquè es vota aquell partit. I llavors, jo crec que, bueno, eh, en aquest sentit, és clar, les llistes seguiran sent nominades pels partits, etc. Jo crec més en, la, en, en buscar vies en què realment aquestes preocupacions genuïnes i que es passen o que tenen la base en moviments populars en accions, etc. o preocupacions eh, concretes puguin, puguin constituir-se en, en, bueno, en una plataforma electoral fàcil de constituir no? i això probablement després acompanyat de que hem de posar en qüestió el funcionament dels ajuntaments el funcionament dels ajuntaments tan presidencials també tan particòcrates no? Eh, no sé funcionaris majoritaris jo no tinc la clau eh, però jo penso que si parlem de, de participació i de connexió de la, de, de, de la política amb les preocupacions de la gent i la participació de la gent doncs ho hem de vincular a, a, a aquells no sé a, justament a, a aquells problemes genuïts si no, no hi una paraula aquí? Sí, no, jo, jo abans de referir en què estem parlant, estem pensant sempre i estem negatent sobre el sistema actual, que jo torno sí. a deixar caure en eh, com un sistema per mi també democràtic, s'havia de deixar de, de pensar eh, amb l'esolescència social com no s'ho deixem ara, i per abans, amb el que ja havia comentat abans, que en tot cas a eh, eh, les eleccions sobre gent que es presenten dins de l'Oberta, tot cas, havien de deixar de pensar i el que havien de començar a pensar és en qui proporre al poble, no qui es colla, és qui proporre el poble per ocupar aquest o un o un altre. Crec que això és una visibilitat a la, la volta al sistema actual de, de i per mi és una qüestió que no sé com diria perquè per mi sí que seria una qüestió realment nova. No no vull dir, en eh, ves de, de que sigui gent que es presenti, que sigui el poble que proposi eh, a la llei, o sigui seria una, una qüestió pensada. Si vols fer una conclusió tot final, tanques. No. No. Vaig Va, llegeix tu el que és d'ara. A veure, no, molt breu. Uh, crec que un dels perills que tenim en les propostes que corren de Constitució és el presidencialisme. Mm, o sigui, jo ja no... Mm, o sigui, només evitant alguns dels perills, I ja he dit abans que era molt escèptic sobre, sobre el procés, només evitant alguns dels perills ja, ja, ja trobaria que és, seria molt no vol dir que hem de continuar lluitant per objectius de la per establir la democràcia. Però el està present en algunes de les constitucions que corren i és un perill. Una, una república presidencialista és una monarquia electiva. Hi ha hagut monarquies electives. La segona qüestió és que el sistema de partits, els grans partits de masses que neixen després de la Segona Guerra Mundial eren partits en els que es viabilitzava la participació de les masses però els partits actuals des, de, des del neoliberalisme s'han transformat en simples lobbies, bé, els partits populars d'esquerra que defensen d'això però que no són el nucli del sistema liberal representatiu per tant, una república democràtica des del meu punt de vista, efectivament hauria, com s'assenyala, de redimensionar el paper dels partits perquè els partits eh, tal com avui funcionen són els partits contraris al mandat imperatiu popular o sigui, el mandat ve dels partits i no ve, i senzillament a més no ve dels partits perquè dintre d'aquests partits en general no hi ha democràcia o sigui, hi ha uns lobbies eh, que financien qui paga mana i ja no és l'avís de pressió que eh, fan que aquests partits juguin el paper de gestionar els interessos del Per tant, mm, clar que una república democràtica per, ne per necessitat ha de ser pluralista. O sigui, no estàs dient una, part, una, una república sense partits. Bé, però, o, ha, o aquests partits s'ofereixen una transformació radical que només per venir per la pressió popular, hi ha molta, aquí estàveu assenyalant coses jo no tinc però dir, penso que coses dels que estàveu assenyalades no, i a nivell municipal jo estic en una comarca on hi ha alguna experiència de candidatures alternatives en la que han sorgit eh, candidatures que sí que en algunes vegades són unitàries d'alguns petits grups, però molt sovint que tenen una característica d'intentar ser una expressió democràtica popular que, que es basi en l'assemblea que no es amb en, en la combinació dels quatre grups que fan una coordinació i decideixen, etc. No? Només volia assenyalar que, que això, no, volia assenyalar que això des del punt de vista municipal és, és més factible no? o sigui, que el conjunt de l'esquerra en una localitat es deixi de les lluites tribals a vegades personalistes i es sotmeti a l'assemblea no és fàcil l'experiència de del Vallès ens va costar molta feina suplementària a la feina normal, però és possible, i surten i a vegades, i, bueno, i donen bons resultats. Bueno, en tema d'institucions és normal que sembla sortir el tema de les eleccions el tema electoral. Jo a mi també fa molt de poc, com diu el company, un presidencialisme basat en una sola persona. Jo entenc que sap ha d'un executiu hi ha d'haver com una espècie, per un tema logístic, algú que vagi a l'exterior a parlar. A mi la fórmula suïssa m'agrada més per una espècie de presidència col·legiada on la presidència és rotatòria. Entenem el president com algú simplement fa d'una figura ben representativa de l'Estat i que quan van a visitar el país tot el, diguéssim... Els, no sé si són sis presidents reben a la persona que sigui i quan van fora, per una qüestió econòmica va només un, que és el que va acotar és una manera, diguéssim, de baixar-li el, el fum o el personalisme a aquesta figura que moltes vegades té tendències a acabar sent autoritària i ja està, no? Simplement hi ha un comentari el tema electoral i el presidencialisme si no hi ha més paraules o ho podeu fer un voltant torrtangat, jo he apuntat he apuntat certes coses, si vols si analitzar-ho. Junt... No cal? No, només volia afegir una cosa. És dir, quan parlàvem de grups d'electors, jo no em referia grups d'electors de ciutat, eh? perquè ah, llavors es va. Ja. I la lògica de partit és una lògica molt de l'alabans. Eh, clar, si parles de Barcelona, i per exemple, el dels grups d'elector són candidatures, eh? no de la ciutat, doncs eh? pues no tens res, res a fer és gaire res. dir, que s'hauria de combinar lo de la possibilitat de grups electors amb, amb territorialitats, barris, etc. Per tant, o sigui, lo de que siguin fàcils de constituir, no ha de ser fàcil de constituir igual de tota Barcelona, que llavors ja quedaria completament d'equipixar. O sigui. Combinat amb la territorialitat. acabar. Uh, també a nivell municipal, la veritat és que la força actualment dels municipis, amb aquestes lleis, l'Arçal, la limitació de, de tot també és que és molt limitada. Uh, abans has comentat tu que el secretari i l'interventor actualment tenen molt de força a nivell local, realment són els poders a l'ombra a nivell local i molts cops més que els mateixos polítics. I això també s'hauria de tenir en compte per per que es deia abans del tema de municipis donar-li més força legislativa, més poder i des d'una de, de vessant més participativa. Doncs si sí, faig una mica de resum del que hem parlat. Sí? Començaré pel punt 2 perquè de les preguntes no anem formulats així com les volem formular, però bé, perquè ara més debat. Llavors, sobre els continguts que hauria de tenir la Constitució relatius a... a com aconseguir institucions del bé comú. Un que ha sortit moltes vegades és el poder local com a central. No? Això ha sortit, eh, ha sortit bastant majoritari el poder local, no? i no el poder local entès com a grans municipis sinó com petits, que facilitin l'articulació de coses electorals petits, o ja és influència. No? Després, ha sortit també el tema de la preeminència en legislatiu sobre l'executiu, no? de la Constitució. S'ha parlat de mecanismes de democratització de l'economia, tant a les empreses com d'altres formes de, de gestió de l'aparell productiu, també s'ha dit, no? com el tema de les col·lectivitzacions i tal. S'ha apuntat un tema, que era el tema de la prohibició de finançament al mercat del deute, lligat a la moneda pròpia de un banc central, S'ha parlat també de mantenir els mecanismes del de... procés constituent obert, que no es digui que la construcció ja es tanqui, sinó que permeti que la gent pugui intervenir políticament i alterar la, la construcció, no? com ara passa molt difícilment, que ha hagi mecanismes de revocació, no? Amb, entesos àmpliament, eh? no he de president, no sé què perquè s'ha apuntat àmpliament, auditories ciutadanes des de baix, perquè no es perteixin des de dalt, sinó que les diries hi hagi mecanismes perquè la gent pugui controlar el que s'està fent. Introducció del paper, del poder popular com a nova institucionalitat. Aquests són les coses que jo he agafat una mica de, dels continguts. En quant a estratègies de mobilització, tampoc és que hagi abundat gaire, no, no es pot fer tot en dia, però crec que s'ha parlat bastant. S'ha parlat d'intentar vestir aliances, no? per aconseguir una hegemonia d'això de la necessitat d'un poder constituent des de baix, d manera, des de baix no? que la, la mobilització o l'estratègia d'anar a crear aquestes aliances, que ara no, no les tenim però que són necessàries. També s'ha parlat de la mobilització territorial per restir la, la Constitució Popular, que no es faci tot a un únic interspatx a Barcelona, sinó que es vagi a tot arreu, no? i després no, reforçar també l'aposta del municipalisme com a espai de defensa del dret social i de democràcia directa o participativa. No? Algunes coses que han sortit com a seteces de mobilització. Això és una mica el que hi apuntat. Si voleu que apunti alguna cosa més o alguna cosa que hagi quedat, això no és la Constitució, això són idees per, per anar treballant, o sigui, que si hi ha alguna cosa, doncs la apuntem, però bàsicament fer una mica un, un recull. Ara tenim com mitja horeta d'escans, de que la gent que vulgui doncs, pot continuar fent la xerrada, allà hi ha un un bar per fer consumició i tal. I després, a la l'apost de tot, hi ha una carpa, la carpa 2, que és la carpa gran, on hi ha diferents col·lectius que estan treballant en mobilització, bueno, diferents col·lectius del, del territori, del país, eh, que estan allà la seva història. Si la voleu conèixer, doncs, doncs també és això. Doncs jo diria a tota la gent que ha vingut, no? especialment a la gent que ha vingut puntual, <ríe> Però, perdona, no? i al Joan per haver, haver fet la xerrada i disculpar de no a la a l'Aventurós, alcaldessa de Berga, perquè li ha canviat el dólar a un casament, aquestes coses són així, i no ha pogut venir. Moltes gràcies. I a les 12, el proper taller.